Zatím smrť ve své pracovně v temném domě na okraji času nahlížel do dřevěné bedýnky. Možná bych to měl zkusit ještě jednou. Natáhl se k zemi, zvedl koťátko, pohladil ho po hlavičce, velmi opatrně ho spustil do krabice a zavřel výko. Kočka zemře, když dojde vzduch. Já myslím, že asi ano, pane, řekl jeho sluha Albert. Ale nemyslím si, že to je to, očtu čtu běží. Pokud to správně chápu, tak vy nebudete vědět, jestli je kotě mrtvé nebo živé, dokud neotevřete krabici. Věci by byly pěkně špatné, Alberte, kdybych zrovna já nepoznal, kde je něco mrtvého nebo živého. Aniž, aniž bych, bych se, se na tom musel, na to musel podívat. Ehm, ta teorie zní tak, pane, že je to právě onen pohled, který rozhoduje o tom, zda je živé nebo mrtvé. Zdálo se, že smrt vypadá ublíženě. To, to mi chceš, chceš naznačit, načit, že tu kočku, kočku zabiju jenom tím, tím že se, se na ni podívám. podívám. No tak docela to není, pane. Ale nemysli, Ale nemysli si, si, že, že bych, bych nad, nad něčím, něčím chtěl ohrnovat nos. Abych vám řekl pravdu, pane, já nevěřím ani těm mágům, kteří chápou všechny ty věci kolem nejistoty. My jsme si za mých dnů s takovými věcmi nezahrávali. My, když jsme si nebyli jistí, byli jsme mrtví, smrť přikývl. Začínalo být čím dál tím těžší udržovat krok s dobou. Vezměte si například paralelní dimenze. On jim s oblibou říkal parazitní dimenze. Sám v jedné žil. Byly to prostě a jednoduše vesmíry, které sami o sobě nebyly kompletní a mohly existovat jen díky tomu, že se přimkli k hostitelskému vesmíru, stejně jako se štítonož lodní připojuje ke žralokům. Paralelní vesmíry však také znamenaly, že ať jste tam dělali cokoliv, nedělali jste to nikde jinde. To představovalo probitost, která byla od přírody definitivní, poměrně složitý problém. Bylo to stejné, jako kdybyste hráli pokr proti nekonečnému počtu proti hráčů. Otevřel krabici a vytáhl kotě. Zíralo na něj tím normálním, šíleně úžasným pohledem, jaký mají koťata tak kdekoliv. Jsem zásadně proti krutosti páchané na kočkách, řekl smrť a položil kotě opatrně na podlahu. Já si myslím, že celá ta záležitost s kočkou v krabici je jenom další z těch takzvaných metafor. Aha, tedy lež. Smrť luskl prsty. Smrťová pracovna nezabírala prostor v normálním slova smyslu. Stěny a strb v ní byly spíš pro ozdobu, než jako prostředek rozměrového omezení. Teď zmizely a prostor zaplnili obrovské přesípací hodiny. Jejich rozměry by bylo těžké odhadnout, ale dali se měřit v mílých. Uvnitř hučela písečná bouře, ve které bylo vidět poletující blesky. Zvenčí byla na skle vyrytá obrovská želva. Myslím, že bychom se měli připravit k boji, řekl smrť. Jindřich šerý děs klečel před narychlo vybudovaným oltářem. Ten se skládal převážně z lebek, které nebylo nijak těžké v této kruté krajině najít. A Jindřich se modlil. Během svého dlouhého života, který žil jako pán Temnot, si udělal několik známostí v jiných rovinách, i když to nebyly známosti na zvlášť vysokých místech. Byly to určitě bohové, alespoň tak je nazýval. Měli jména jako Ol, Kalat, zvaný požírač duší, Kraka Hishor, ničitel života, ale upřímně řečeno, hranice mezi démony a bohy byla většinou velmi nezřetelná. O, mocný začal, což byl vždy poměrně bezpečný začátek a praktický úvod věřících srovnatelný světou všem, kterých by se to mohlo týkat. Musím tě varovat, že tlupa hrdinu šplhá nahoru po vaší hoře, aby vás zničila tím, že vám vrátí oheň. Zdrtě děsivým bleskem a pak schlédně milostivým okem na svého služebníka Jindřicha Šerého děsa. Poštu mi můžeš zanechat u paní Gibounové, ulice u Dolmenu 12, horní zgat i pas Lamedos. Kdyby to bylo možné, rád bych se dozvěděl o nějakých skutečných pěkných lávových roklinách, protože každý jiný zlý pan temnot má svoje lávové rokliny a i když se rozkládají třeba jen na stovce čtverečních metrů zatracené aluvialní půdy, – Omlouvám se za své silné výrazy, připadám si jako další diskriminovaný malý obchodník, ale neber si to osobně. Chvilku čekal pro případ, že by se dočkal odpovědi, pak si povzdechl a roztřeseně se zvedl na nohy. – Jsem zlý a zkažený, jsem zrádný šerý těz. Co čekali? Říkal jsem jim to, varoval jsem je – Rád bych řekl, že kdyby bylo jen pomém, ale takhle, jak bych vypadal jako pán temnot, kdybych... Okem zachytil něco růžového o kousek dál. Vyšplhal na sněhem pokrytý kámen, aby měl lepší rozhled. O dvě minuty později se k němu připojil zbytek hordy a pohlíželi zamišleně na scénu před sebou, zatímco minstrelovi se udělalo špatně od žaludku. – No, tak to je něco, co člověk často nevidí, řekl Kohen. E, – Co, myslíš toho chlapa uškrceného růžovou pletací vlnou? Řekl Kaleb. – Ne, toho nemyslím, já se dívám na ty další dva. – Ano, je opravdu úžasné, co všechno se dá udělat s pletací jehlicí, zabručal Kohen. Pak se ohlédl k provizornímu oltáři a ušklíbil se. To se udělal ty, Jendřicho. Říkal si přece, že chceš být chvíli sám. Růžovou pletací vlnou. Rozlížel se zlý pán temnot nervózně. Já a růžová pletací vlna. Promiň, jen mě to tak napadlo. No, na takové věci nemáme čas. Pojďme dál a vyřitme jeskyně Hruzy. Kde pak máme barda? Aha, tady. A přestaň už konečně zvracet a vytáhni si zápisník. První, kdo bude ukrytou čepelí přeseknut na půl je sral, bodka platí. A jedna věc, která platí pro všechny. Pokuste se nezbudit humoše, jasný? Moře bylo plné chladného zeleného světla. Kapitán Karotka seděl na přídě. K úžasu mága mrakoplaše, který se vydal na poněkud pochmurnou večerní procházku, vyšíval. – To je znak naší mise, řekl Karotka. – Vidíš, tenhle je tvůj, pozvedl výšivku v ruce. – Ale na co je to dobré? Na morálku? já na tohle. Už klíbl se smutně mrakoplaš. No, ty ji máš spoustu. Leonardo žádnou nepotřebuje a já nikdy žádnou neměl. Vím, že na tyhle věci moc nedáš, ale já si myslím, že je velmi důležité mít něco, co by nás drželo pohromadě. Odpověděl Karotka a klidně vyšíval dál. Jo, Říká se tomu kůže, je to moc důležitá věcička, která udrží všechny kousky, co máš, pěkně vevnitř. Mrakoplaš se podíval na znak nášivku. Nikdy předtím žádnou neměl. No, to byla technicky lež. Když si měl jednu, na ní stálo, nazdar, žiju a je mi pět. Což byl skoro ten nejhorší dárek, který vám kdo mohl dát, když vám bylo šest. Ty narozeniny byly nejošklivějším dnem jeho života. Potřebujeme nějaké povzbudivé moto, podíval se na něj Karotka. Mágové se v takových věcech vyznají, ne? Co takhle moritury nomulus mori, to má ten správný zvuk. Navrhl mrakoplaš zachmuřeně. Karotkovi se nehlučně pohybovaly rty, jak větu zkoumal. My, když kráčíme na smrt, ale tomu zbytku nerozumím. Je to velmi povzbudivé a poznášející, ujišťoval ho mrakoplaš. Jde to přímo ze srdce. Dobré, mnohokrát děkuji. Hned se do toho pustím. Přikyvoval spokojeně Karotka. Mrakoplaž si povzdechl. Tobě to všechno připadá jistě velice vzrušující, že? Ty se na to těšíš, že je to tak? Je ta opravdu nesmírná výzva vydat se někam, kde ještě nikdy předtím nikdo nebyl? Chyba, my se vydáváme někam. Odkud se ještě nikdy nikdo nevrátil? Mrakoplaž zaváhal. No, kromě mě. Jenže já se tenkrát nedostal daleko a... Tak nějak jsem zase spadl zpátky na plochu. Ano, o tom jsem slyšel. A co si tam viděl? Celý svůj život, jak mi probíhá očima. No, my třeba uvidíme něco mnohem zajímavějšího. Mrakoplaš vrhl na karotku podezřívavý pohled, ale ten se mezi tím znovu sklonil k šití. Všechno na tom mladíkovi bylo úpravné, byl jako ze škatulky ve smyslu úpravnosti, jakou vidíte v dílnách přesných a pečlivých řemeslníků. Vypadal jako někdo, kdo rád i pečlivě pere. Mimo to mrakoplašovi připadal jako dokonalý venkovský balík, který má slámu nejen v botách, ale i v hlavě. Jenže pitomci nedělají takové poznámky. Beru sebou ikonograf a spoustu barev skřeta. Víš, že mágové po nás chtějí množství různých pozorování? Pokračoval Karotka. Tvrdí, že taková příležitost se naskytne jen jednou za život. No, pravda je, že tady si člověk moc kamarádu nenadělá. Máš nějakou představu o tom, co vlastně může stříbrná horda chtít? Chlást, bohatství a ženský, odpověděl mrakoplaš bez váhání, i když si myslím, že v tom posledním už trochu zmírnili. Poslyš, ale neměli oni už toho všeho, co se hrdlo i jiným orgánům ráčí? mrakoplaš přikývl. V tom byla celá ta záhada. Měli všechno, co se dalo koupit za peníze, a protože na vyvažovacím světa díle bylo peněz opravdu hodně, znamenalo to prakticky všechno. Napadlo ho, že když máte všechno, jediné, co zbývá, je nic. Celé údolí bylo plné chladného zeleného světla, které se odráželo od nesmírné ledové věže u střední hory. Měnilo se a čeřilo jako voda. A do něj s a nevrlými poznámkami vpochodovala stříbrná horda. Za ní hrůzou a strachem téměř zlomený v pase, s tváří bílou jako křída, podobný muži jehož oči již viděli všechny hrůzy světa, se potácel minstrel. Šaty měl potrhané. Jedna nohavice vypasovaných spodků chyběla. Byl do nitě propocený, i když části jeho oblečení byly do hněda ožehnuté. Drnčící zbytky loutny, kterou svíral v ruce, nesly otisky velkých zubů. Byl to prostě a jednoduše muž, Jenž nahlédl do tváře opravdového života a to pravidelně ve chvíli, kdy se s ním loučil. Oni zase tak moc nepříčetní na mnichy, říkal právě Kaleb. Spíš schýlení než šílení. Já poznal několik mnichů, kterým se dělala pěna u huby. E, některý z těch příšer už na tom byli, takže by je nechtěla ani koňský řezník, to mě věř. Stýskal si podres. Přiznám se ti, že jsem se až styděl, když jsem je zabíjel. Dejt některý z nich byli dokonce starší než my. Ta ryba byla výborná, řekl Kohen. Fakt jsem si na ní pošmák. No, dejt už bylo na čase. Uznej, protože nám došel mroš. Souhlasil s ním Jindřich Šerý děs. Ta co předvedli tvý pahunkové Jindřichu. byla vážně úžasný. A brátil se k němu kohen. Hloupost by prata byla slabý slava. V životě jsem neviděl, aby se tolik lidí najednou tlouklo do hlavy svéma vlastníma zbraněma. Byli to dobrý kluci, přikýbl zasmušil Jindřich. Tupci až do konce. Kohen se usmál na Cucáka Vildu, který si sál pořezaný prst. Zuby, rozumíš? V odpověď tě vždycky zuby, chápeš? Dobrá, dobrá, proč by to někdy nemohl být jazyk? Řekl Cucák Vilda, pak se obrátil k minstrelovi. Už máš ten kousek, kde jsem rozpáral tu velikou tarantuli? Minstrel pomalu zvedl hlavu pak praskla další struna na loutně. Vyšc, zablekotal. Zbytek hordy se rychle seběhl kolem něj. Každý se staral o to, aby ti ostatní neměli lepší verše než on. A nezapomeň zpívat o tom, jak mě ta ryba sežrala a jak jsem si prosekal cestu jejím břichem ven, rozumíš? Víš co? A máš tam to, jak jsem zabil tu velkou šestiramenou sochu, co tancovala? Víš co? O co to kýsáš, když tu sochu jsem zabil já? Jo! Alež když jsem to byl já, kdo ji přesek na dvakrát, kámo! A to by nepřežil nikdo. A pleci ty ranou usek hlavu. Ta jsem nemohl, to už ji udělal někdo přede mnou. Koukejte na něj, teď on si to nepíše. A proč si to nepíše? Kohane, řekni mu, že si tam musí psát. Nechte ho chvíli na pokoji, řekl Kohen. Řekl bych, že mu asi nechutnala ta ryba. O to bych nevěděl proč, řekl podres. Vždyť se mu stačil vytáhnout dřív, než ho začalo žvejkat. A dole v té chodbě musel krásně uschnout. O víte, kterou myslím, tu, co tam z podlahy neočekávaně vyslehávali ty plameny. Řekl bych, že náš Bart neočekával něco takovýho, jakože v nějaký chodbě budou z podlahy neočekávaně vyšlehávat plameny, zamyslel se Kohen. Podr s přehnaným gestem pokrčil rameny. Teda, co se mě týče, když už člověk neočekává neočekávaný plameny, tak nemá smysl, aby vůbec někam chodil s těma démonama od brány do podsvětí, by jsme se byli možná nějak dohodli, kdyby se byl neprobudil šílený humoš, pokračoval Kohen. Humoš sedící na své kolečkové židli pod hromadou obrovských rybých řízků, sám zabolen v šafránovém hedvábí, se zavrtěl. Se říká? Řekl jsem, že jsi byl pěkně nevrhlej, páč už z zdlouho nehodil šlo Vykřikl Kohen. Tata! Cucák Vilda si několikrát přejel dlaní po stehně. A musím připustit, že jedna z těch oblud mě dostala. Asi celý tenhle podnik vzdám. Kohen se rychle otočil. A chceš zemřít jako starý Vince? No, to ne! Kde by skončil, kdyby jsme tam nebyli a neuspořádali mu pořádnej pohřeb, co? Pořádnej velkej táborák, který je pohřební hřební hranicí hrdiny. A vzpomeňte si, jak někdo říkal, že je to plejtvání dobrou lodí. Takže přestaň vykládat ty nesmysly a koukej držet krák. Vyšic vypravil ze sebe minstrel a pak z něj konečně vypadla slova. Vy jste šílenci, šílenci, šílenci! ste všichni do posledního beznadějně a strašlivě šílení. Kaleb ho opatrně popleskal po rameni, když se všichni obraceli, aby následovali svého vůdce. A my dáváme přednost slovu, berserkové, mládenče. Některé věci je třeba vyzkoušet. Pozoroval jsem pahení draky v noci – Obrátil se konverzečním tónem Leonardo na rozšafí nad Stibuma, který právě upravoval pevný odpalovací mechanismus. A mě je jasné, že plamen je velmi užitečný, co se pohonu týče. V jistém slova smyslu je drak živoucí raketa. Vždycky jsem si myslel, že je to tvor, přitom jak vypadá náš svět, neobyčejně zvláštní. Mám podezření, že tihle draci pocházejí od někud odjinout. Mají sklony hodně vybuchovat, řekl rozšafín a ustoupil. Drak umístěný v ocelové kleci ho velmi pozorně sledoval. Je to chybnou dietou, odpověděl sebejistým tónem Leonardo. Nejspíše je krmíme něčím, na co nebyli zvyklí. Ale já jsem si jist, že směs, kterou jsem vymyslel, je jak výživná, tak bezpečná a přinese užitečné výsledky. Ale my raději půjdeme a ukryjeme se za ten val spětlů naplněných pískem pane, řekl rozšafín. Ale ne to si vážně myslíte, že by jistě pane. A rozšafín ctidům který se pohodlně opřel ohromadu s pískem, zavřel oči a zatáhl zalanko. Před dračí klec se na krátký okamžik sneslo zrcadlo. První reakcí každého samečka bahených draků při spatření jiného samečka je vypustit plamen. Zasněl řev. Oba muži nahlédli přes písečnou zástěnu a zahlédli žlutozelený kužal plamene, který měl nad hladinou moře. Tři a vteřin, řekl rozšafín, když plamen nakonec uhasl. Vyskočil. Malý drak si říhnul. Plamen víceméně zmizel, takže to byl jeden z nejvlhčích výbuchů, které kdy rozšafín ctibum zažil. Ach, Řekl Leonardo, který se zvedal zpoza ochraného písečného valu a stahoval si přitom z hlavy kus na té dračí kůže. Myslím, že už to téměř máme. Potřebujeme ještě trochu černého uhlí a výtažku z morských řas, abychom zabrádili zpětnému zážehu. Rozšafín si sundal klobouk. Jediné, co teď potřeboval on, byla koupel. A potom ještě jedna koupel. Ale já vůbec nejsem raketový mák, rozumíte? Řekl a utíral si z obličeje dračí kousky. O hodinu později se nad vlnami objevil další plamen, tenký a žlutý s bledě modrým obalem a tentokrát, tentokrát se drak jen usmál. – Raději bych zemřel, než bych se podepsal, řekl Cucák Vilda. – A to já bych se raději postavil tváří v tvář drakovi, řekl Kaleb. – Nejraději jednomu z těch pravých starých, ne té legrační ohňostrojové niny patroně, se kterou se můžete setkat v dnešních dnech. – Jak tě jedno přinuťaj podepsat, mají tě tam, kde tě chtěli mít, přitakával Kohen. Je to strašně moc písmen řekl podres. A navíc je každý úplně jiný. Já vždycky dělám jenom X. Horda se zastavila, aby se vydýchala a zakouřila si na kamenitém výběžku, kterým končilo zelené údolí. Na zemi byla silná vrstva sněhu, ale vzduch byl téměř vlahý. Všichni už cítili ten jemně svědivý pocit silného magického pole. Já ja, čtení, řekl Kohen, to je něco jinýho. Mně chláp, který umí trochu číst, vůbec nevadí. Hele, narazíš na mapu, jak už se to někdy stává. A ta má na některým místě veliký křížek. No a chláp, který umí číst, už z toho pozná svý? Cože, to mluvíš o Podrsově mapě? Řekl Cucák Vilda. Jasně, proč by to nebyla ona? Já umím čísta psát, řekl Jindřech děs. Odpuste mi to, patří to k mému zaměstnání. Je to taky otázka etikety. K lidem, který ženete polávce nad bazénem, sežralo se musíte chovat slušně, protože tím je to horší. Deď tě někdo nic nevyčítá, Jindřichu, řekl Kohen. Teda ne, že by to tenkrát byli žraloci. Měl jsem být chytřejší, když mi Janek bez ručka tvrdil, že existují žraloci, kterým teprve postupně dorostou ploutvé a jediný, co tyhle žraloci dělali, bylo, že s úsměvem na ksichtě pluli po bazéně a žebrali vo ryby. Když hodím lidi do nádrže, chci, aby byly roztrhaní na kousky a ne, aby se dostávali do kontaktu se svým vnitřním já, a dosahovali jednoty s vesmírem. Žralok by byl lepší než ta ryba, řekl Kaleb a udělal znechucený obličej. Houbelés, žralok chutná jako chcanky, odporoval mu kohen. Pak zavětřil, ale tahle. Žádné tohle, řekl podres. To, o čem ty mluvíš, tomu se říká kucharské umění. Všichni vyrazili blodištěm kamenů vedení čichem k černému otvoru jeskyně. K minstrelovu úžasu ve chvíli, kdy se přiblížili ke vchodu, každý z mužů tasil svůj meč. Kuchařskému umění se nedá věřit řekl kohen, což byl očividně pokus o jakési vysvětlení. Ale vždyť vy jste právě teď bojovali s šílenou dňábelskou rybou a porazili jste ji, řekl minstrel. A ne, šílení byli kněží a ta ryba. Podívej, bude by to těžko odhadnéš. Se šílenými kněžími víš, na čem jsi, ale když někdo vaří takhle dobře v tomhle kraji... A no pak je to velice podezřelá záhada. No a? A záhady je třeba zabíjet. Ale vy přesto zatím mrtví nejste. Kohenův meč zasvištěl vzduchem. Minstrel měl pocit, že slyší, jak čepel proráží vzduch. Já záhady řeším. Aha, mečem co? Jako Karelinus, který rozvázal cordský uzel? Já v žádných uzlech nic nevím, mladíku. Na malém rovném prostoru mezi balvany se nad ohněm vařila hustá omáčka s masem a postarší dáma si opravovala vyšívání na vestě. Nebyla to právě scéna, kterou by tady minstrel čekal, přestože ta dáma byla poněkud v mladistvě oblečena na svůj babičkovský věk a moto na vestě, kterou spravovala, obklopené malými kvítky, znělo zadus se chladnou ocelí rypáku. A to jsou mi věci, řekl Kohen a vrátil meč zpět do pochvy. A myslel jsem si, že jsem tam na tom místě poznal tvůj rukopis. – Jak se vede, veno? – Vypadáš dobře, kohené, řekla žena tak klidně, jako kdyby je očekávala. – Dáte si, mládenci, trochu omáčky? – Jasněčké, řekl s širokým úsměvem podrs. – Ale aj se dá nejdřív minstrel. Styť se, padrsi, řekla žena a odložila své vyšívání. – O hele, když jsme se naposled sešli... Tak jsi mě mila a ukradla si mi pěknou dávku drahých kamenů. Člověče, ale to bylo před 40 lety. A mimo to, ty jsi mě nechal samotnou bojovat proti té přesile goblinů. No, dobře jsem věděl, že si s nima poradíš. A já zase dobře věděla, že to drahý kamení vůbec nepotřebuješ. Dobrý ráno, Jindřichu šerý děsi. Nazdar, mládenci. Přitáhněte si kohni kámen, sedněte si. A co je zač tahle má toha? To je Bárt, řekl kohen. Bardé, to je vena Havranovlasa. Cože? Užasl Bart? To nemůže být. Dokonce i já jsem slyšel o veně Havranovlase a vím, že je to vysoká, štíhlá, mladá žena, která má, no to snad, Vena si povzdechla. Bohužel, ty staré historky přežívají až do dneška, že? Řekla a přihladila si šedivé vlasy. A dnes už je to paní McGarryová, mládenci. Já slyšel jsem, že se susadila. Řekl kohen, ponořil sběračku do omáčky a ochutnal. A prej se vďalá a máš hospodu, je to pravda. Meď si pověsila na zeď, máš děcka, Vnoučete, řekla paní Mac ale ten pišný úsměv v zápětí zmizel. Jeden z vnuků převzal hospodu, ale ten druhý se stal papírníkem. Vezd hospodu, to je dobrý kšeft, ale v prodávání papírnických zboží moc hrdinských skutků nevidím. A když se někdo pořeže o papír, je to trošku něco jinýho. Pak spokojeně mlasknul. Je to skvělý halka. Je to legrace, řekla Vena. Nikdy jsem na to moc nebyla, ale představte si, že chlapi chodili celý kilometry do naší hospody, aby si užili mít nedlíky. Takže se moc nic nezměnilo, řekl podres. Hur, hur, hur. Podresi, spameň si, že jsi mě prasel. Abych tě upozornil, když budeš příliš drsnej. No a co má být? Tak tohle byl přesně takovej moment. No, každopádně, řekla paní Meggeriová a usmála se sladce na zrudlého podrse. Potom, co Karlíček zemřel, jsem seděla takhle sama doma a říkala jsem si, co teď? Mám tady vážně jen tak sedět a čekat na pochmurného žnece? A pak... Se objevil ten svitek. Jaký svitek? Řekli jedním hlasem Kohen a Jindřich šerý děs. Pak se podívali jeden na druhého. Abyste mu rozuměla, řekl Kohen a sáhl do svého vaku. Já jsem našel tenhle starý svitek, na kterým je mapa ukazující cestu, po který se dostaneme Dahar a všechny ty malé triky, který nám pomůžou projít přes. Jo, taky! vykřikl Jindřich. Ale to se nám nikdy neřekl. Jsem pan temnot, kohene! vysvětloval Jindřich šerídě, strpělivě. Ode mě nikdo nečeká, že budu kapitán světu mír. No tak mi alespoň řekni, kde jste ten světek našel? No, kde? V nějaký prastarý zapečečený hrobce kterou jsme zrovna znesvětili a vyplundrovali. Já ten svůj našel ve starým zapomenutým skladišti fachátový říši. Můj zapomněl v našem hostinci podivný poutník celý v černém, doplnila paní McGarryová. Do nastalého ticha se ozval minstrel. Zda se to jen mě, nebo nám tady něco podstatného opravdu uniká? Jako třeba co? A brátil se k němu kohen. No, podívejte, všechny ty pergameny vám říkají, jak se dostat k ústřední hoře, což je strašlivě nebezpečná cesta, kterou ještě nikdy nikdo nepřežil. Aná? A co jaká? Takže, ehm, no, kdo ty pergameny psal? Zde je v knize obrázek, jak si skupinka země bohů krátí čas hrou. Jsou tam zleva doprava. Nachmitakia, bohyně odpoledne, Ofler, krokodýlí bůh, Vypuťvan, bůh větrů, urika, bohyně sauny, sněhu a divadelních představení určených méně než dvěma stům návštěvníků, Slepý Jo, náčelník bohů a pán hromů a blesků, Libercia, Bohyně moře, jablečného koláče, jistých druhů zmrzliny a krátkých provázků, dáma, ani se neptejte, Bibulous, bůh vína a věcí napíchnutých na klacík, Patina v pozadí, bohyně moudrosti. To pak si v popředí bůh jistých druhů hub, velkých nápadů, které si zapomenete napsat a nikdy už si na ně nespomenete, a navíc lidí, kteří tvrdí, že slovo hub a bůh je vlastně totéž čteno pospátku a že to má vážné pozadí. Bast, bůh věcí zanechaných na zápraží nebo napůl ohledaných pod postelí a glotkin lokální bůh, ale také patron sponek na papír, správného umístění věcí v kancelářských sadách na psacích stolech a zbytečné kancelářské práce. Krokodýlí bůh Offler zvedl svou zubatou hlavu od herního plánu, který, abychom ho popsali co nejpřesněji, kopíroval svět. – Na no, davá, řekl, komu fatfim vmhlé. Koukajte na chytváka. Mezi bohy došlo k všeobecnému natahování krků a pak jeden z nich zvedl ruku. A by, by vy, zajímal se a Fler. Glotkin vše macný, mají mě v části bonografie. Ten mladík byl vychován v mé víře. A v co vlavk mé, by Glotkino vše No, hlavně ve mně. A my následovníci mají zakázáno jíst čokoládu zázvor, houby a česnek. Několik bohů zamrkalo. Komkám, věk by v pak fe moc nepává No, jaký by tam měla smysl zakazovat například brokolici? Takový přístup k věci je velmi zastaralý. Glotkin se podíval na figurku minstrela. Až doteď nebyl nějak zvlášť chytrý. Mám ho zahubit? V té omáčce určitě bude nějaký česnek. Paní McGarryová na to vypadá. Ofler zaváhal. Byl velmi starý bůh, vyšel kdysi velmi dávno z kouřících močálů v horkých temných zemích. Přežil vzestup a pád mnoha modernějších a každopádně mnohem hezčích bohů, protože časem nabyl na boha nečekaně, jisté množství moudrosti. Kromě toho byl Glotkin jedním z oněch nových bohů, plných pekelných ohňů a co hůř, také pocitu sebedůležitosti a ambicí. Offler nebyl nějak zvlášť bystrý, ale měl jistou, i když nepříliš jasnou představu, že chceli Bůh přežít dlouhodobě, musí svým uctívačům nabídnout něco víc než to, že na nich bude šetřit blesky. A současně cítil naprosto nebožský záchvěv sympatie ke každému smrtelníkovi, jehož bůh zakázal čokoládu a současně česnek. Navíc měl Glotkén velmi ošklivý knírek. – Ne, zavrtěl proto hlavou. – tím Kohen prsty zadusil konec své dechtem mokvající cigarety, Zbytek si zasunul za ucho a zvedl pohled vzhůru k hoře zeleného ledu. Upozad, ještě je čas se vrátit, upozornil Jindřich šerý děs. Tedy, pokud by se někdo chtěl vrátit, se myslel. Já, to je pravda. souhlasil kohen aniž se ohlédl. Kromě toho tady někdo nehraje fér. Tak to mi připadá vážně legrační. zvala se Vena. Celý svůj život se toulám světem za dobrodružstvími, za němiž mě vedou staré mapy, spisky a tajemné nápisy nalezené v chrámech, hrobkách a bohové vědí, kde ještě, ale nikdy mě nenapadlo, odkud pocházejí. Je to jedna z těch věcí, o kterých nikdy nepřemýšlíte, jako například, kdo nechává všechny ty zbraně, klíče a lékárničky v neproskoumaném podzemí. Někdo nám chystá pást? Zabručil cucá Kvilda. A pravděpodobně. No, a nebyla by to první pást, do nich jsem padl. Přikýval Kohen. Jdeme proti bohům, Kohene. Upozornil ho Jindřich. Když chlap udělal něco takového, měl by si být po čertech jistý tím, že se ho drží štěstí. Na, no, to je to zatím dělá. Už klíbil se spokojeně Kohen pak natáhl ruku a dotkl se skály před sebou. Je teplá, ale vždyť je pokryta ledem, zamračil se Jindřich. Jo, divný co? Je to přesně, jak se říká v těch svitkách. A vidíte, jak se na ní lepí sníh? Je to magická skála. Fajn, tak tady je další z těch Arcikancléř Výsměšek se rozhodl, že mužstvo potřebuje cvičit, aby se udržovalo v kondici. Rozšafin Stibum poukázal na skutečnost, že plují do neznáma a že na ně čekají nečekané věci a na to opáčil Výsměšek, že v tom případě je na místě, když se jim dostane nečekaného cvičení. Na druhé straně mrakoplač se vyjádřil v tom smyslu, že jdou na jistou smrt, což, jak on dobře ví, dokázal zatím každý bez jakéhokoliv tréninku. Později ale dodal, že jemu to Leonardovo zařízení úplně stačí. Po pěti minutách, které na něm člověk stráví, by se mu jistá smrt zdála úlevou. Už zase zvracel, hlásil děkan. Ale lepší se, zastal se mrakoplaše profesor neurčitě mlhavých studií. Jak můžeš říct něco takového? Minule mu trvalo se deset vteřin, než to vyhodil. E, to ano, ale zvrací víc a dolečíte dál, odpověděl profesor a odešel do podpalubí. Děkan zvedl hlavu. Bylo těžké rozeznat létající zařízení ve stínech plachtou zakryté bárky. Přes ty zajímavější kousky byly nataženy další kusy nepromokavého plátna. V prostoru bylo cítit lepidlo a dehet. Knihovník, který se rád pletl do všeho možného, vysel míromilovně zráhna a zatloukal do plankové obšívky dřevěné kolíky. Budou to balony, uvidíte, že dojde na má slova, řekl děkan. Vidím to v duchu přesně před sebou. Balony a plachty a lanový a to všechno. A nejspíš taky kotva, bizarní záležitost. E, tam za v achátové říši stavějí a pouštějí papírové draky, kteří dokážou vynést do vzduchu dokonce i člověka. Zvol se profesor. E, takže je možné, že jen staví o něco většího draka. Okus dál seděl v osvětleném kruhu Leonardo a něco kreslil. Tu a tam podal popsanou a pokreslenou stránku čekajícímu učedníkovi, který s ní ihned hned odspěchal. Viděli jste to, co vymyslel včera? Rozhlédl se děkan po svých druzích. Měl takový nápad, že kdyby vystoupili z toho svého stroje, to jako pro případ opravy, mohli by se v prázdnotě pohybovat s pomocí draka, kterého by měli upevněného na zádech. Říkal, že by to bylo jen pro případ krajní nouze. E, nedovede si představit krajnější nouzi než okamžik, kdy mám na zádech přivázaného draka. Ozval se profesor neurčitě mlhavých studií. No přesně, a to je ono. Ten člověk žije ve své věži ze slonoviny. Vážně? A já myslel, že ho má vetinary zamknutého v nějaké mansardě v podkroví? Ale ne... Já myslel jako, že když to tom někdo žije bůh ví kolik let, tak se jeho rozhled musí zákonitě velmi omezit, alespoň takový je můj názor. Nic moc na práci, akorát si večer udělat na stěnu čárku za uplynulý den. E, říká se, že maluje slušné obrazy. No, obrazy, ucedil pohrdavě děkan ale lidé říkají, že jsou tak dobré, že jejich oči vás sledují po celé místnosti. Vážně. A co pak dělá zbytek obličeje? No, ten snad zůstává tam, kde je. kdo se mi nějak nelíbí, řekl děkan, když vyšli na světlo. Leonardo zůstal sedět u svého stolku a zatímco řešil problém ovládání lodi v řídkém vzduchu, nakreslil růži. Jindřich šerý děs zavřel oči. To se mi vůbec nelíbí. A když se na to zvykneš, je to snadný, odpověděl mu Kohen. Je to jen otázka toho, jak se na věci díváš. Jindřich šerý děs oči znovu otevřel. Stál na široké, na zelenalé pláni, která se nalevo i napravo skláněla mírnou křivkou dolů. Bylo to jako stát na vysokém zeleném pahorku. Pláň se ztrácela v mlhavých dálkách. Je to prostě obyčejná pracházka. Snažil se mu pomoci cucák kvilda, který stál vedle něj. Hele, to nejví otázka nohou. Mí nohy se se mnou nehádžaj. Za to můj mozek, jo. No, hodně by ti asi pomáhla, kdyby si to představil, jako když máš zem za sebou uvažoval dál cucá kvilda. Ne, zavrtěl opatrně hlavou pán Temnot. Mně, teda, ne. Podivná vlastnost hory totiž spočívala v tom, že jakmile jste jednou vstoupili na její povrch, otázka směru byla jen otázkou vašeho osobního výběru. Jinak řečeno, přitažlivost absolutně spolupracovala. Zůstávala pod vašima nohama bez ohledu na to, kam vaše nohy mířily. Jindřich šeridě zpřemýšlel, proč to tak působí jen na něj. Jak se zdálo, nikoho z hordy to nevyvedlo z míry. Dokonce i obludné kolečkové křeslo šíleného humoše se spokojeně a bez sebe menších potíží valilo směrem, o němž až do této chvíle Jindřich uvažoval jako o kolmo vzhůru. No, bylo to asi tím, pomyslel si, že pán Temnot byl o něco chytřejší než většina hrdinů. Na to, abyste spočítali výplatu bytěn pro půl tucet vám musí přece jen fungovat alespoň kousek mozku. A mozkové bunky Jindřichovi radili, aby se díval jen přímo před sebe a pokoušel se uvěřit, že opravdu kráčí po velkém, dlouhém a mírně zaobleném pahorku a za žádnou cenu se neohlížel, dokonce ani nepřemýšlel o tom, že by se mohl ohlédnout, protože za ním bylo hu, hu, hu. Uklidni se, řekl cucák Vilda a chytil ho za loket. Poslouchej svoje nohy, ty vědí, co a jak. K Jindřichově hrůze se Kohen právě v tom okamžiku ohlédl. A koukněte na ten rozhléd, zvolal natřeně. A což vidím domy snad všech známých? Ne, prosím, to ne, stejnal Jindřich šerý děs, vrhl se ku předu a přitiskl se břichem k hoře. Je to fakt úžasný, Liboval si bleskový podres, když člověk vidí všechny ty moře, jak vysej před váma, jako když... co je s tím inzichem? Vypadá to na momentální indispozici, odpověděla Vena. Ke Kohenovu překvapení se Minstrel v těchto místech cítil jako doma. Pocházím hor. vysvětloval Bart. Tam si člověk na výšky zvykne. Já už byl všude, kam teď dohlídnu? Liboval si kohen a rozhlížel se vpravo i vlevo. Byl jsem tam, dělal jsem to, pak jsem tam byl po druhý a dělal jsem to dvakrát. Už snad nezbývá nikde, kde bych byl, nebyl. Minstrel se ho změřil od hlavy k patě a zdálo se, že začíná chápat a že se mu najednou udělalo jasno. Já už vím, proč to všechno děláte, pomyslel si Díky bohům za všeobecné klasické vzdělání. Tak jakže zněl ten citát? A Karolinu z horce zaplakal, protože již nezbývaly žádné světy, které by mohl dobít, řekl. Co ta byla za chlapá? Už ses o něm zmínil předtím. Vy jste nikdy neslyšel o císaři Karlinovi? Ne, ale vždyť, to byl největší dobyvatel, jaký kdy žil. Jeho říše se rozkládala po celé ploše. S výjimkou vyvažovacího kontinentu a kontinentu XXXX, tedy 4 x samozřejmě. A ta se mu ani nedivím, protože na jednom z nich nedostanete slušný pivo a nikdy byste za něj dával zlatý prase. A na ten druhý se člověk jenom hrozně těžko dostane. Zněl Kohenův komentář. Víte, říká se, že když se dostal na pobřeží Muntabu, zůstal tam stát a plakal. Nějaký filozof mu totiž řekl, že tam někde za mořem existují ještě další světy a že je nikdy nebude schopen dobít. No a to mi tak trochu připomnělo vás. Kohen chvilku dál kráčel mlčky. Já překývil nakonec. Já je mi jasný, že se tam mohla stát. Akorát já nejsem tak zženštilej.